Hjärtligt välkomna ska ni vara, alla människor, till Radio SD, Sverigedemokraternas närradio på 88 MHz. Och idag är den, den, den sista lördagen på hela året och imorgon är det nyårsafton. Och eh, jag har Johnny Rocker här, jag har fått slevet eh, besök igen, eller uppbackning kanske man ska säga, då när jag inte klarar av att hålla allting själv på grund av... Eh, Intressant liv och tider. Och det är inte mindre än David Lång. Välkommen David, tack så mycket. Ja, som sagt. Och första reprisen, om ni nu skulle lyssna på den, är då imorgon klockan nio. Alltså samma dag som nyårsafton. Och sen kommer det på torsdagen den 4 januari. Den 4 januari när en kompis till mig fyller fjärde år. Grattis Tommy. Och i alla fall så. Då har vi ju då en eh, Påse blandat här som vanligt Och eh, som vanligt även jag då Kommer ju då eh, Helt oförberedd för jag blir alltid påmind I sista stund ofta Av konstet nog också att Idag är det radio så att då blir det liksom Lite oj då Men i alla fall julen har vi ju då Bakom oss och eh, Ja svenska jultraditioner Det är väl lite som vanligt att det är, är Granen på taket och, och gasen i botten Och eh, jag tycker väl att svenska jultraditioner Om vi ska vara självkritiska Och det ska vi ju naturligtvis vara Det har ju spårat ur fullständigt Jag, jag tycker det enda eh, Positiva som man har att säga om det Det är ju Taget Danielsons eh, Ord i, i sin egen saga Där om Carl Bertil Jonsson Det är att eh, det här utspelar sig på den tiden När man fortfarande firade julen I åminnelse av Jesu födelse Och eh, det är väl någonting som vi totalt har, har missat. Och eh, Innan eh, jag kommer över till eh, avdelningen positivt för att jag har ju fått eh, lite kritik här för att jag är lite gränlig och långrandig och så. och eh, Det är ju må vad hänt. Men å andra sidan så är det ju så att eh, utan kritik ingen förändring för att eh, motsatsen till kritik är ju liknö liknöjdhet förlåt. Och det vet vi ju vad det leder till med att stoppa huvudet i sanden och så vidare. Men i alla fall, jo, jag tänkte att jag skulle berätta en, en liten historia som eh, min kära mor berättade för mig och som hon hade hört på sitt jobb. Och då är det som jag har sagt förut att hon eh, är ju då i 70-årsåldern snart och eh, får fortfarande gå ut och jobba extra eh, på, på sin eh, gamla arbetsplats som är ett åldrumshem. Så att eh, eh, hon jobbar väl fram till den dag när hon bara kan eh, putta ner henne i sängen bredvid den som redan ligger där. Men i alla fall då fick hon en historia berättad för sig om, en, om julafton och då var det då en, en, en rörmokare ute på landet och som eh, kämpar och, och, och för att få det att gå ihop och han hade köpt en ny villa och alltihopa och eh, barnen där var precis då så anammade av tidens andat. De ville ha en fjällreven jacka för 4000 kronor och... Eh, Mamman där försökte förklara allt vad hon orkat. Men du vet att vi har inte sådana pengar. såna julklappar kan vi inte köpa. Och hur det nu var då, då så accepterade ju barnet det och förstod ju situationen och så vidare. Och önskade sig någonting betydligt billigare då. Men på julafton då kommer kusinerna från stan dit och som hade betydligt mycket mera pengar. Och vad öppnade de då i sina julklappar? Jo, naturligtvis varsin fjällrevenjacka A4000 kroner. Och eh, röfärgen och minspelet i, i dotterns ansikte då som satt där med någonting annat som, som, som hon in, inte ville ha då det ledde till att eh, mamman tog hunden ut som hon sa för att och rasta den och, men i själva verket så gick hon ut i snödrivan och, och, och gret av, av bitterhet för att eh, dotterns hjul var, var, var så förstörd. Så att det, det där tror jag är en, en ganska vanlig historia tyvärr i, i dagens i julfirande och eh, det är precis så som eh, taget Danielsson poängterar där att vi har missat totalt varför man firar jul överhuvudtaget för att eh, den enda gången man verkligen ska tänka på dem som man inte tänker på i vanliga fall det är de som man inte känner, de som är främlingar för den och de som absolut inte har råd att köpa julgröt ens en gång kanske och som uteliggar och allt vad det är. Och det här är ju fortfarande en ganska stor tradition som förekommer i resten av västvärlden men den förekommer definitivt inte här, det vill jag lova och ja, det var nog om, om detta Men nu ska vi komma till eh, avdelningen <kört> Positivt här Och eh, innan vi kommer dit så vill jag Passa på att tillägga att eh, Den här gången har jag med mig vinylskivor Och eh, det beror på det att jag ville ha med mig musik på, på svenska Och eh, det har att göra med att jag äger inte så mycket cd-skivor För att jag gillar vinylskivor mycket bättre Därför att jag är så härligt konservativ men i alla fall så, um, så ska vi hoppas att det går bra. Det blir lite ny erfarenhet för år här, men, men uh, det, det fixar du var år va? Hoppas vi. <laughs> ja, det blir som det blir i alla fall. Men i alla fall, återigen då till avdelningen, positivt. Och um, där är en trendbrott där som, som jag har sett, hoppas jag, och det det är någonting på den här eh, musikkanalen, MTV, om, om, om ni har eh, sett den. Och eh, där är det någonting som kallas för Pimp My Ride, eller, eller alltså ja, Pimp då på, på engelska, det är ju hallig då, att man, man liksom ska hotta upp bilen som en uppklädd hall ungefär. Att man, man tar alltså en gammal skrothög och, och, och sen så tar man ner den enda in till skelettet och gör om den och lackar om den och utrustar den med alla möjliga läckerheter. Va? Och då är det såna här eh, eh, eh, vid första intrycket eh, vanliga rappare som, som har den här verkstan, alltså eh, svarta eh, rappartister, kan de ha varit innan också, inte vet jag, men de ser definitivt ut som det i alla fall. Och de har den här verkstan och de är alltså hur duktiga som helst de här killarna och... Eh, eh, de som är föremål för, för den här skrothögen, då, de som äger skrothögen, det är ofta fattiga studenter, oftast vita studenter också ska jag be att få tala om. Och de ju till den där då och det grövsta då, till studenten och fattiglappens enorma lycka. Och det där är väldigt positivt ur två aspekter. Dels är det då att... De här rappartisterna då, som de ser ut som, gör någonting konstruktivt och någonting vettigt. Och framförallt det andra då, att de, de bringar lycka till... Alltså den här studenten som är fattig och får den här bilen i ordning gjord, när, när de öppnar dörren med skruvmejslar och allt möjligt. Alltså lyckan hos dem det går ju inte att ta miste på. Och... Då är det liksom omvända roller också. att, att Det är ju den, den här svarta människan som, som ja, ger glädje åt den här vita människan. Och vita människan är ju väldigt glad för att, för att få det här. Va? Så att det är liksom. Det här är ett en, en, en trendbrott som jag som jag kommer att komma längre till, som jag hoppas på, som jag verkligen att det, att det fortplantar sig till, till resten av världen att, att det här negativa som har varit nu länge i populärströmmen är att, att, att det kan liksom bli någonting konstruktivt och, och, och vettigt utav det men jag tror att vi ska, vi ska prova redan nu med en, en, en liten paus pauströdelutt för att se hu, hur det går om inte annat så att eh, vi tar eh, första låten här och det är en artist som eh, jag inte vet om han fortfarande finns ibland oss längre Men, men eh, han, han var ganska sådär, eh, cool sådär och gillade då på, på 70-talet Han, eh, han eh, heter Blomman och han är en utpräglad stockholmare med eh, en garanterad stockholmsdialekt Och eh, honom kör vi nu, håll till godo Ja, hjärtligt välkomna tillbaka igen till Radio SD Sverigedemokraternas närradio på 88 MHz Så det gick väl ganska bra för det var första gången i alla fall Men det är väl lite sådär som när man spelar vinylskivor för på lördagskvällen Men det gör ingenting, så ska det vara Jo, i alla fall, vi var inne på avdelningen positivt här Och då har jag kommit till, till punkt nummer två av tre nämligen det här med att äntligen så har Jan Björklund fått nu ur, ur vagnen och ska flytta på mobbarna i skolan istället för offren och det anser vi naturligtvis är mycket positivt då. men som vanligt då så stämmer sosse in i motvalskören och är oroliga då för att mobbaren ska känna sig utpekad när han blir omplacerad då på, den, på den nya skolan men vi håller väl oss naturligtvis bakom Jan Björklund här och tycker att det här skulle man väl ha gjort för, för länge sedan, eller, eller vad säger du David? Ja, man kan ju fråga sig vad den här socialdemokratiska de socialdemokratiska invändningarna på det här vad, vad de går ut på egentligen för att alternativet är ju att inte göra någonting alls men nu så har i alla fall Alliansen valt att man ska flytta på mobbarna och det här är någonting som Sverigedemokraterna naturligtvis också har förespråkat i ett antal olika artiklar Vi har ju ett skolpolitiskt program och vi har en skolpolitisk talesman som heter Rickard Jomshoff och han har ju nämnt det här vid flera tillfällen i artiklar på sdq hemsida bland annat Så, att, nej, Jag tycker nog att vi, vi ska ställa oss bakom det här Ja, då kommer vi osökt in på eh, våran egen tidning som heter eh, SD-kryren och som jag tyckte var mm, väldigt bra. Inte för en gångs skull, men den är alltid bra. Men, <hör> men den, den var väl eh, mer... Än, ännu mer, bättre än vanligt. Ja, ännu bättre än vanligt. och Den var, den var väl mer faktaspäckad än, än vanligt också. Och du får väl ta åt dig lite av äran där, David, eftersom du ingår i redaktionen och såg jag, av en händelse där. Ja, tackar så hjärtligt. <hör> Och då när man ändå är inne på John Björklund så, så då kommer vi in på statsminister Fredrik Reinfeldt här som har varit på besök i Södertälje för orten Ronna och, och för inte ja, för, för, för, för ni som inte kommer ihåg det så, så var det ju då skådeplatsen för enorma upplopp för eh, vad var det, hösten 2006 härvan när en svensk tonårsflicka tonårsflickan skulle gå och handla på en söndag och eh, man skrek hora efter henne och hon helt sonika ställde sig emot antagonisterna och eh, sa att hora kan ni vara själva och, och, och vad kommer ni här att skrika för och passar inte kan ni åka hem till där ni kom ifrån och så vidare och så vidare. Och, och, eh det blev upplopp ganska omedelbart och stenkastning förekom och situationen spårade ur fullständigt och polisen kom dit och eh, det kom ännu mer ungdomar att blandas i och man kastade sten på polisen och eh, polisen grep då eh, ett antal och när de då var i Södertälje polisstation så sköt man in genom fönstren med automatvapen rakt in i, i polisstationen och poliserna undgick då att bli träffade med en hårsmål för att de slängde sig bokstavligen bland skrivbordena där på golvet på polisstationen och nu har ju då således Reinfeldt varit där och besökt den här förorten då för att gjuta olja på vågorna då och visa hur mångkulturell han är då då och då, då, då säger han så här en kommentar som står i, i stor text här på i kuriren här att Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. Och då har ju kuriren en egen kommentar till, till det här under som jag måste läsa upp som jag tycker är alldeles lysande. Och eh, det står så här. Att ovanstående är inte riktigt sant. Självföraktet är också ett ursvensk drag. Och denna edla konst behärskar landets nyvalde statsminister uppenbarligen till fullo Sinne för ironi tyckte statsministern dock sakna helt. För hur ska man annars förklara att ovanstående uttalande gjordes på just den plats där mer utvecklade befolkningsgrupper för bara ett år sedan visade oss barbarer hur man på ett civiliserat sätt kastar sten på unga flickor och beskjuter polisstationer med automatvapen? Övriga kommentarer överflödiga anser jag. Ja, så var det med den saken. Och då även i I julhelgen här så har vi ju haft En alldeles Lysande tv-serie Om, om snapphanarna Och jag tycker väl att den TV-serien håller väl Mycket hög internationell Klass Vad det gäller det rent filmiska Och jag tycker att den var nog så spännande Som vilken actionfilm Från, från Hollywood som helst Och Sen har man ju hört då inom nationella eh, kretsar att eh, det skulle kunna skönjas en, en viss eh, baktanke i, i filmskapandet där att eh, man vill framstå eh, de, de svenska eh, härarna som eh, osedvanligt eh, roa och, och ogudaktiga och, och, och, och skövlande och plundrande och så vidare. Men men eh, jag vet inte vad, vad, Hur vi ska förhålla oss till det jag vet, vad, vad, vad säger du David Det var väl att eh, det här med Danskarna, deras återtåget att... Ja alltså Om jag, vi håller oss till själva tv-serien Där då så tyckte jag ju Jag la märke till att i de första två Avsnitten särskilt så Tyckte jag att eh, snapphanarna Var ju så att säga Filmens huvudpersoner och eh, svenskarna Framställdes lite grann som den onda imperialistiska makten som trakasserade lokalbefolkningen Däremot så tyckte jag det tog en lite grann av en vändning mot slutet där Så den tredje och avslutande delen så blev det lite mera så att man fick känslan av att svenskarna trots allt bara gjorde vad de var tvungna att göra i princip Och sen så var det också åtföljdes ju den här tv-serien en fjärde dag då av en dokumentär en timslång dokumentär som handlade just om Skånekrigen. Och där var ju som, precis som du nämnde nu Johnny, att danskarna uppförde sig ju inte särskilt klanderfritt heller. Och det kanske var det som i slutändan gjorde just att skåningarna föredrog att vara svenskar. Och man får ju också tillskriva det geografiska en del betydelse. Det är ju... Geografiskt rätt så att säga Att Skåne, Blekinge och Halland hör till Sverige Eftersom det hör ihop med Landmassan mera Och sen så är det ju då vatten över till Det som är kvar av Danmark Men jag tycker precis som du Att det var en väldigt bra tv-serie Det var en intressant dokumentär Och någonting som jag tycker att man kunde ha framhållit I slutet av dokumentären Det är det att Om skåningarna blev svenskar under Karl XI Så var det ju sen den kung som kom därefter, Karl XII då hade vi ju faktiskt till och med någonting väldigt gemensamt då kämpade vi för gemensamma intressen det ingick eh, skåningar i Karl XII's eh, karolinska armé och eh, vi stred alla sida vid sida, eller våra förfäder respektive förfäder stred sida vid sida bland annat mot just dansken så att eh, då etablerades det hela kan man ju säga Jag har hört av partikamrater I vårt parti Sverigedemokraterna Som just är skåningar att, Ja det är från en person som jag har hört Han säger att han inte är så pigg På att hylla gamla svenska kungar Som regerade Innan Skåne blev svenskt Men just Karl XII Det är ju då en sådan kung som vi alla kan samlas kring Där alla nuvarande svenskar Ju faktiskt Stred tillsammans med Ja, ur den aspekten så, så eh, kommer väl Karl 12 under ett nytt ljus kan man väl säga. Jag är ju inte, som jag sagt tidigare, någon, någon anhängare av, av kungahus och sånt överhuvudtaget. För jag är ju demokrat och, och jag vurmar väl inte så mycket för gamla kungar. Så. Men eh, det här med att Karl 12 <clears throat> ådrog eh, Sverige stora skador och så vidare... Och, och, eh, det, att eh, det var väl den, den, den sista krigarkungen som, som eh, skulle väl inte ha varit och så vidare men för att det var så mycket an många andra före honom som förde krig och, så, och, så, och att det var egentligen tog slut där och så vidare men just det här att han förenade verkar ju som då, precis som du säger, Skåne med, med resten av Sverige kanske på, på ett sätt som inte hade varit möjligt utan honom vem vet därför att... Eh, Eh, det var väl inte så att skåningarna blev liksom tvingade in i Karl 12:s eh, armé Utan de eh, slöt väl upp eh, mer eller mindre helt frivilligt Om inte Ja. Jo då, det, helt frivilligt ja, Jo, det framgick ju också av den här dokumentären Att redan under Karl XI så eh, började ju skånska bönder Få samma rättigheter som eh, svenska bönder hade innan Och eh, just svenska bönder hade det lite friare och lite bättre än de danska så att en viss förbättring blev det för dem och även den skånska tog togs in i det svenska ridarhuset. Så att de som bestämde sig för att bli svenskar, de fick bli det på lika villkor med alla andra. Och redan under Karl XII sen så, så var det etablerat och en självklarhet uppenbarligen för samtliga att man ställde upp för det nya fäderneslandet. Tack för dem orden Och med tanke på Skåne Så måste vi naturligtvis Försöka spela spela X, hoppas jag nu Att det var, men om det inte var det så var det någon annan låt. Men jag tror att det var X i alla fall, så vi tar en, en Låt till där. med tre små ord Med X. varsågoda Ja, hjärtligt välkomna igen Till Radio SD Sverigedemokraternas nära radio På 88 MHz, så det det blir lite incidenter ibland så här med direktsändningar. Det var väl Vilmerex var det, men det var väl inte rätt låt. Men det spelar ingen roll. Det var i alla fall den utsökte Jalle Lorensson på Munspel som vi hörde där bland annat. Och då så har vi kommit fram till EU, ska vi dryfta lite om det. Och det är ju så här som jag skrev också i min senaste krönika när jag hade tid att göra det. Under folkets talan på nätet där så... Det här med, med EU, jag vet inte om ni kommer ihåg det Men när, eh, vid senaste EU-utvidgningen Så eh, lovade ju då eh, alla politiker Både oppositionen och eh, de styrande Att eh, det skulle ju inte bli någon massinvasion av eh, polacker i vårt fall då Här till Sverige som skulle i äventyra någon arbetsmarknad och sånt utan det var ju bara eh, myter och fördomar och, och missförstånd och allt vad det nu var och bland annat så stod ju Måde Olofsson utanför eh, Polens ambassad tror jag att det var i alla fall så uppvaktade hon eh, Polens ambassad med, med blommor och eh, hon eh, var väldigt djupt eh, upprörd och till och med tårögd och hon, hon, hon bad Polen om ursäkt och, och svenska folkets vägnar Därför att de hade mage att påstå att eh, Polackerna skulle kunna komma och göra någonting sådant Som jag just nämnde Och eh, nu så har vi ju då faset i, i hand Och jag kan ju säga då att jag är, är ju då en eh en sån här eh, lite av en byggentreprenör och jag jobbar ju då i den eh, branschen och jag kan ju säga då att på det bygget där jag eh, jobbar så är ju mer än hälften av eh, plåtslagar och vad vill är, är ju från Polen och det är ju ungefär den situationen på de flesta andra byggena inte bara i, i Stockholm utan i, i hela Sverige och eh, nu säger man ju då så här att ja men det är ju det är ju inte no några ungdomar som vill utbilda sig till, till, eh, till de här yrkena. Så att då är det ju en brist och då är det väl, då är det väl, det väl tur då att, att, att det finns några som, som fyller upp de här luckorna och hjälper till att och, och, och, och bygga de här huserna. Ja, det, det kan man ju säga då på kort sikt. Men om man tänker i ett längre perspektiv. Tänk nu om alla de här ungdomarna inte lyckas bli... Stjärnor och idoler och, och, och popsångar och, och, och allt vad det är för någonting Utan, utan de eh, ser sanningen i vitögat och accepterar eh, att ta ett vanligt jobb Och, och sen när de kommer och, och, och vill göra det Då upptäcker man att, eh, att eh, helt plötsligt så, så var det upptaget ut, ut av folk från andra sidan Östersjön eller från eh, Balkan eller, eller vad det nu kan vara för någonstans Eller Ännu värre nu i januari ska det bli intressant att se här hur det blir då för att då ska ju även Bulgarien och Rumänien ansluta sig och Bulgarien är väl en av de fattigaste länderna i hela, på att säga hela världen men definitivt det, det fattigaste landet i hela Europa och det är, håller nästan tredje världens status och alltså. det är definitivt mycket fattigare än, än Turkiet och då kan man ju undra, hur kan ett sånt land bli accepterat in i den här EU-unionen? För att ni som kommer ihåg när Sverige skulle kvalificera sig så var det ju oerhörda villkor och det var ju enorma åtstramningar och det var ju och det var ju ändå alltså Sverige ett, ett av de rikaste länderna från början va? Så att jag menar om, om vi då liksom på, på vippen blev kvalificerade hur kan då Bulgarien och sådana länder bli ac accepterade och, och välkomnade och varför är det så viktigt att helt plötsligt ta in alltså utfattiga länder in i unionen jag förstår inte jag, jag, har, jag har bara en teori om det där och det är det att eh, Frankrike som en, eh, är ett mycket komplext fyllt Folk och, och land och, och det här med ämnet komplext eh, Tror jag att jag hinner komma till också Hoppas jag Och det, det är ju så att När vi var inne på eh, Nordamerika för I programmen här så är det ju så att Frankrike förlorade ju Slaget om kolonierna där Och eh, det finns ju vissa Rester kvar i, i, i Kanada I Quebec och, det, och även i, i Baton Rouge i, i Louisiana och, och några ställen till och det där tror jag har preglat franska folket mer än vad vi tror för att, att inte franska blev ett världsspråk som engelskan blev och, och så vidare och jag tror att EU det är på något sätt en chans för Frankrike att hävda sig igen och att man, man vill Eh, he, göra unionen så stor som möjligt och, och, och på alla sätt och vis. Och går det inte med det ena så går det med andra. Det går det åtminstone med, med, med folkmängden att göra det i stort. Va? Så jag tror att det, det är en, en drivkraft. Då. Och eh, eh, ja, Frankrike, jag vet inte, har de vetorätt David eller, eller, eller vill de ha? De har väl vetorätt i, i, i vissa frågor. va för De har väl de och benedux och eh, vad var det mer som... tyst ja, det, det, det. som startade unionen. Ja, det ja. finns ju vissa frågor där det krävs enighet fortfarande. Ja, precis. Men, men man kan ju säga att Frankrike har ju definitivt varit mest pådrivande i egenskapet av... ...bildare av unionen överhuvudtaget. Så att de, de har väl mest inflytande. Och de har väl drivit det ganska hårt att många förhandlingar ska helst ske på franska och så vidare så att att Frankrike på något sätt skulle vilja trappa ner sitt inflytande till förmån för andra det har jag ju svårt att tänka mig men, men just den här den här oförklarliga anledningen till varför utfattiga länder till varje pris måste in i unionen det, det tror jag att man kan, man kan spåra där men så, då kommer vi över till avdelningen positivt igen här då, då Och då har vi det här med att I växthuseffektens spår Så har det varit en mycket uppmärksammad film Som har varit gjord mycket med hjälp av Fone vicepresidenten Al Gore Om, om, om ämnet då och eh, den filmen har påverkat eh, makthavare i, i både i FN och i regeringar runt om i världen oerhört mycket. Och eh, vi hoppas ju att det där kommer att följas upp av mer fokus på, på växthuseffekten. För att eh, det är ju någonting som, som, som vi måste hålla oss... Ja, vi måste håll, håll, för, förhålla oss till det på, på något sätt ä, även i det här partiet för att ä, om, om vi ska hårdra det riktigt ordentligt så va, spelar det väl inte så stor roll egentligen va, vad vi tycker och tänker här om hela jorden bokstavligen ä, går under. Va? Senast igår så hörde jag att ä, temperaturen ä, kommer att stiga med ungefär 2,5 grader de närmaste åren ö, över hela jorden. Så att ä, det är, är minst sagt alarmerande och eh, ja, vi har väl inte skrivit så mycket om, om, om just den frågan här i partiet men, men det är väl någonting som, som vi blir tvingade att göra som alla andra eller är du väl mer insatt i det David? Har, har vi någon, någon åsikter om, om, om växthuseffekten? jag är naturligtvis eh, förespråkare för miljövänlighet och eh, på att utvecklingen måste drivas på i den riktningen naturligtvis som gör ett mer miljövänligt och mer eh, ekologiskt hållbart samhälle. Där ju inte minst utvecklingen av eh, nya motorer för eh, vanliga bilar helt enkelt eh, är en ganska viktig, viktig sak. Och, eh, det här är ju någonting som vi heller inte klarar av att eh, göra själva. Det är ju inte vi som eh, släpper ut eh, den stora mängden av gifter i naturen, men vi bör naturligtvis ha någon typ av mellanstatligt samarbete över till exempel det som idag är EU, och där vi också då globalt driver på de här frågorna. Ja, jo... Och i förhållande till folkmängden Alltså utsläpp per capita Så tyvärr Så, så, så ligger Sverige i, i, I topp faktiskt Därför att vi har fortfarande en väldigt gammal eh, Vagnpark vi, vi har ju bland de äldsta bilarna I, i alla fall i, i Västeuropa Och jämfört med, med, med USA Så är det ju rena vrakarna som vi sitter och åker runt med här Och, och de spyr ju naturligtvis ut betydligt mycket mer skit i luften än en, en, en nya bilar då, naturligtvis. Sen var jag på, på krogen här för för en gång skulle jag men, men jag var på krogen i alla fall och då, då var det en, en liten överförfriskad herre där som fick reda på att jag var Sverigedemokrat och, och han för en gångs skulle tjatade inte om det här med invandring och, och, utan det, han var inne på det här också, det här med, med, med miljön och växthuseffekten och vad vi, vad vi hade för åsikter om det och det är i namn så har väl varken jag eller någon annan i, i det här partiet eh, haft sådär jättemycket uppfattningar om det och, och han, han sa så här att om, om det nu är så att Västvärlden står för 90% av alla utsläpp och att eh, dessa utsläpp gör att länder bokstavligen torkar sönder eh, som har varit sårbara för torkar innan. Om dessa människor drivs iväg då därför att de håller på bokstavligen både törstar och, och svälter i el, är det att betrakta som eh, traditionell invandring också eller och hur stor del har vi i den skulden och det var ju en, en, en fråga som ja vad svarar man på det det, det, det, är, ju, det är ju så att eh, Karn har ju, har, ju, har ju helt rätt i, i det han säger då. och eh, den här frågan med, med växthuseffekten och alltihop, det kommer att bli den absolut viktigaste frågan för, för alla i, i framtiden och eh, ja, eh, att skilja då en, en, vad ska vi säga, en eh, klimatflykting från en, en eh, vad ska vi säga, slug beräknande, kriminell sådan, va? Hur, hur gör man det och så vidare. Va? Det är ju enorma problem som mänskligheten kan komma att ställas inför. Det här är ju lite grann en, en fråga om att eh, hjälpa folk på plats för att eh, uppbyggande av infrastruktur i länder där det finns eh, problem med eh, vätskeförsörjning lokalt det är ju någonting som eh, naturligtvis kan underlätta och eh, det har vi också förespråkat när det gäller just fråga om eh, flyktingar att vi ska hjälpa folk på plats i första hand och eh, inte låta alla bara bosätta sig i Sverige så fort eh, man tycker att eh, det verkar bekvämare här. Nej, och jag håller på att bläddrar lite här i den här eh, eminenta kuriren. Så att, jo, där jag hittade eh, faktiskt det här, eh, att den här ekonomen Lars Jansson som har, har eh, gjort uträkningar av invandringens kostnader. Och eh, de, den utredningen, uträkningen har ju kallats för, för myter. då, då Och han, han, han slår ju fast här att... Eh, Svenska skattebetalare har fått trycka in och betala 150 miljarder per år, alltså skillnaden mellan de 267 miljarder kronor per år och vad invandrarna själva betalar in till systemet, det vill säga 117 miljarder kronor per år. Och dessa 150 miljarder per år motsvarar ungefär vad hela sjukvården kostar under ett enda år då då. Och han säger ju fortsättningsvis här att de här höga kostnaderna är således verkliga och ingen myt som, som Daniel Pool och Expo gör gällande. Och samtidigt så är det mest cyniska i det här det är ju att samtidigt så drar man ner på biståndet precis som du David säger här som är det absolut viktigaste att hjälpa folk på plats. Alltså jag hade ju hellre om jag varit tvingad att välja hellre dessa 150 miljarder ja, vilket man inte har råd med heller i dagsläget men om man hade haft råd med så hade jag hellre lagt de 150 miljonerna på plats för att där hade de gjort tusen gånger större nytta än med att forsla hit dessa kulturer hit till Sverige och när vi är inne på, på det här med, med andra kulturer och så vidare så ska vi återkomma till det. Men vi tar en liten eh, truddelutt igen här för att det blir lite mer musik den här gången. Men det är ju så sällan jag spelar något svenskt så att det, det får bli så. Och den låten som vi ska höra nu tror jag är Roffe Wikström. Och jag vet inte om han gillar oss, men jag gillar i alla fall honom. Och med tanke på att det är nyårsafton imorgon så tror jag att jag hoppas att det är den här låten. Jag börjar dagen med en stark öl. Hej då! Ja, hjärtligt välkomna igen då till Radio SD, Sverigedemokraternas radio Och jag sa hej då förut, men jag menar ju naturligtvis på återhörande. Och det är jag, Johnny Rocker här med David Long som håller låda idag igen. Och eh, jo, jag kom på en, en, en till positiv nyhet på vägen hit här. Eh, och det var att David eh, sa det att det, det eventuellt skulle bli mera resurser i, investerade i... i, i, i i, i etiska, eller i, ute i eten vad det gäller att nå ut med, med, med, med radion och så. Och det hoppas vi ju att det kan vara så, eller? Ja, det är inget som är absolut spikat eller så, men vi håller på att undersöka möjligheten att investera i lite eh, bättre teknisk utrustning att ha på kansliet. Vi har ju haft en viss utrustning på partikansliet tidigare, där vi har gjort för inspelade radioprogram, men... Eh, det har inte hållit så väldigt hög kvalitet så det har varit väldigt svårt och omständigt att göra. Men det kan hända att det så småningom under året som kommer nu här 2007 blir en liten kvalitetshöjning. Men det är som sagt, vågar inte lova några datum eller någonting idag. Ja, jo och äh, vi ska komma till en, en helt annan äh, avdelning här nu så, så Småningom. Men jo, vi var inne på det här med, med globalisering och det här och allt vad det kan innebära. Och att om vi tar eh, främmande arter vad, det, vad gäller växter och såna här saker. Så, så var det uppmärksammat nu att eh, New Orleans är, är, är hemsökt utav. Eh, såna här termiter som har kommit i, i, i trälårar med, med fartyg från, från andra sidan jordklotet Och de där termiterna håller nu på att bokstavligen käka eh, upp hela New Orleans Därför att eh, de här French Quarter som, som är, är, är väl på Unescos världsarvslista tror jag till och med Håller på att försvinna eh, helt och hållet Därför att de är byggda av trä då, för, för, för länge sedan och sen har vi då den, den här fisken då Som jag försökte få, få något svar på Från Kaspiska havet men, men David visste inte heller vad den hette Men jag, om den heter smörbultade Svansfeningen eller, eller jag kommer inte ihåg Men ni vet säkert den här fisken som, som var på tapeten här Som har kommit ända från kaspiska havet som sagt var och, och den är utanför Helsingfors nu och den är, är, är, är mens vi talar här och nu så är den på väg över till Sverige och eh, det är också en, en främmande art som aldrig har varit i, i Östersjön tidigare och hur det slutade det vet vi inte men i alla fall i Victoria sjön i, i Afrika så var det en främmande nejlika som råkade komma in där och efter ett tag var, var hela, hela sjön hotad för att den, den växte explosionsartad och det gick inte att fiska längre och Dessutom så, så trivdes malaria myggans larver alldeles utmärkt i, i Neljikans rötter då då, och även en del andra sjukdomar för den eh, delen. Då. Och som tur var så, så lyckades eh, en lokal professor där komma på en lösning. Så han importerade då eh, någon annan slags. Eh, eh, mikrob som älskade den här nejlikansrötter och fick så småningom bukt med problemet och, och hur det, det, det slutade med, med mikrobens fortsatta härningar, det vet vi inte men, men i alla fall så tillfälligtvis så, så har man ändå rätt upp situationen eller så har vi fallet med en medborgare från Hawaii som, som, som var i Sydafrika, eller om det var i Sydamerika jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, han fick med sig en, en underskön växt med sig tillbaka till Hawaii då, med häftiga röda blad. Och de var så häftiga så att de höll på att ta över hela Hawaii's fauna och eh, eh, ta död på allt annat som, som växer på hela Hawaii. Så att befolkningen fick gå i mannerhus och riva upp växten med, med rötterna bokstavligen talat då. Och eh, de har väl kommit en, en, en, en bit på väg med det där, men, men det, i, i dagsläget är det oklart hur det ska gå. Och när man är inne på det här med globalisering då, som man säger att det här med att blanda kulturer bland människor hur som helst kan ju också vara, vara, vara nog så skadligt. Och, alltså inte rent fysiskt naturligtvis, även om ja, TBC och AIDS och liknande och sånt kan, kan spridas. Men utan det är ju för att nedarvda skillnader i för människans komplexa synsätt beträffande värderingar, moral och skådning, umgängesformer och hedersrelationer för att ta några exempel då då. Så att det kan vara nog så skadligt tack vare att människan är ju ett mycket socialt flockdjur. Då. Så självklara uppfattningar präglas inom den etniska enklaven genom århundraden och årtusenden då. Och då vill jag bara försöka hinna med en kort historia här som jag har upplevt själv. Jag var nämligen på en ö utanför Malaysia för många, många år sedan, som heter Penang. Och på den här ön då, då så är, som är ganska tätt befolkad, där bor det både kineser, indier och malayer. Ja, inte sådana malajer, men ja, ni förstår vad jag menar. Alltså från Malaysia, och uppdelningen mellan de här grupperna då var väldigt strikt. Alltså blandäktenskap var väldigt, väldigt ovanligt. Och, och i varje gathörn så fanns ett, ett tempel av varje karaktär då som representerar Shinto, Hindu eller Islam eller, eller vad det nu kan vara. Va? Så att det var liksom som flera separata världar levde på ett och samma ställe ungefär va. Och det här var ju då före den eh, nionde i så att hur det sistnämnda har rubbat balansen i, i, i det här det vet jag inte men i alla fall så, så eh, levde dessa grupper efter hundratals år sida vid sida och väldigt nära varandra men ändå så oändligt långt borta från varandra va? och det, det, det bevisar ju bara eh, allt det här som jag sa alldeles nyss va? att det går inte att blanda ihop Eh, kulturer hur som helst och få det till någon, någon smältegel och de som tror att, att, att eh, i USA är en, en, en, en enda stor blandad kittel de har ju aldrig varit där så de vet ju inte vad de pratar om så, så att, alltså skillnaderna som, som tar flera hundra år att växa fram de kan också ta flera hundra år att luckras upp så att säga och det går inte genom att bara åka till Arlanda och, och sätta foten på, på marken så, så, så blir man integrerad svensk det, det, det, det faller bort ur, ur sakens egen natur helt enkelt då. så att och då, då är det ju ändå så att på den här ön då Penang då så då har ju människor eh, som bor där väldigt nära rent geografiskt både till, till Kina, Indien och, och Malaysia men ändå så är det så här och det är inte så att de ligger i fejd med varandra, de accepterar varandra men alltså, ja de gillar sitt och de gillar sitt om vi säger så då va och då är det ju så att Sverige, då, om vi tänker på de kulturerna som kommer hit hur, hur nära är egentligen de rent geografiskt till att börja med till Sverige då va? kan man ju fråga sig ja, det börjar väl dra ihop sig mot sitt slut här då och vi ska väl ta lite Formalia kanske, David Har du någon, någon, något sånt? Ja, jag kan ju nämna det att ni som vill skriva Till Sverigedemokraterna eller Radio SD Är välkomna att göra det till Adressbox 20085 10460 Stockholm Ni får också gärna ringa På partitelefon 08 22 66 77 Besök gärna våra hemsidor på www.sdkriven.se eller www.sverigedemokraterna.se och lägger ni till snedsträck Stockholm efter den adressen så kommer ni till Stockholmsdistriktets hemsida. Det kan också som hastigast nämnas att ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Arnold Boström. Ja, det tackar vi för Arnold. Och då när ni ändå, om ni kommer in till Stockholms sidan där på, på nätet så kan ni ju försöka kommentera lite om vad ni tycker om ringleden runt Stockholm här. För Niklas i partiet här förklarade för mig alldeles nyss att det är ju två linjer som drivs här det är väl förbifart Ekerö och förbifart Huvudstad och vi var ju inne på det också att ingen vill ju ha en led där man själv bor men gärna någon annanstans att, att ringleden behövs det behövs det verkligen men, men var ska den gå någonstans för vi kan definitivt inte ha det kvar som vi har idag i alla fall med, med, med den här infarkten som, som råder och som i sin tur är helt livsfarlig för miljön så det kan vi inte fortsätta med. Men, jag och David, vi rundar av här nu med eh, hela eh, Sverigedemokraternas eh, lyckönskningar om ett gott nytt år. Och så hörs vi igen sen nästa lördag när det så blir. Och eh, ha det så bra och eh, gott nytt år. Och vi avslutar med en bit till här med, med Roffe Wikström. Passande nog så heter den hela jorden är ett dårhus. Ha det så bra. Gott nytt år.